skol med mig, Abbe, fast med arskan, och Abbe. Och idag har vi ingen annan än Sara Kinvik som gäst. Tjena, Sara. Hallå, hallå. Hur läget? Det är bara bra, tack. Det har varit en lugn och skön sunda här idag, lite vilodag. Svarat lite klienter. Ehm, Vart lite annan aktivitet i form av agility-träning med en av hundarna istället. Så. Mm -hmm. Häftigt. Ja. Kul. Varför får jag för mig att alla som jag bjuder in Nu har varit med tidigare Jag vet inte om jag börjar bli sen. i <laughs> jag, jag tror inte jag har varit med i en podd Sen jag var med i Tyngre Old School sist Med dig och eh, Fredrik ja. mm, mm. Mm. Vad synd men, alltså, för, Du är ju liksom en Sån stor figur i branschen Jag menar med både liksom dina bedrifter som atlet Men också hur du idag jobbar Och liksom figurerar i den Så det, du bör synas mer. Tack så mycket. Jag, jag är väl alltid den som eh, inte syns och hörs mest kanske, men eh, mm, mm, mm. på något sätt som du säger så gör man ändå ett, ett avtryck. Det känns som att du kommer och går. Du, ja. du syns ett tag, du satsar, eh, du kanske uttrycker det och sen är du borta ett tag. Men nu har ju du pluggat en period också, så du har ju ä, antagligen att har fokuserat mycket på det mm. och och så har jag sett så här, ja, men nu har han börjat träna hårt, det är du alltid, men har jag träna tränat hårdare igen. Mm. Eh, och ser så, så här, okej okay, shit, nu händer det grejer, 200 mark, nu är något på gång. Så här. Mm. <laughs> och och, och då, då antar jag att då har ju du haft lite planer på... Göra en satsning och Men det är, mycket, det är mycket hemliga planer hela tiden för att jag, ja, jag och Sara, vi, vi träffas ju hela tiden på Tärniga Med jämna Och jag, jag brukar alltid se henne att hon, bara, hon blir lite hårdare Lite bättre Så jag försöker alltid så här, ja. hinta henne Och få reda på sanningen och liksom hemligheterna Men jag tänker att hon kan få spill beans här nu vad, vad, vad är på gång? Vad händer? Ja, ska jag göra det? <laughs> Nej. Jag tycker det <laughs> Nej men jag tror att De flesta som jag träffar liksom IRL Och som man pratar med Vet väl vad som händer egentligen Det är väl bara det att Jag brukar, är inte lika aktiv på sociala medier Och lägger ut så där Men det är ju som du säger Arskan, det stämmer Jag har pluggat tre år här nu Så jag tar examen nu i sommar Jag läste läst HR Så det har varit Såklart mycket fokus på det Men samtidigt har det också varit Skönt att Ja, men då har jag haft liksom sommarlov till exempel mm. eh, Bara kunnat typ Fokusera på Detta om jag nu ska göra det eh, Och klientjobb liksom. Så det blir lite annorlunda nu eh, Här efter Men tanken och planen Är att köra en satsning nu i höst eh, Och jag tävlade ju sist 2022 då. Så eh, Ja, det blir ett, ett och ett halvt års Off ungefär. Mm -hmm. ehm, och det känns väl bra. Alltså kroppen känns redo. Huvudet är väldigt taggat liksom. Så ähm, <hör> det ska bara liksom bli. Komma i mål också. Ehm, som vi pratade om lite här innan vi startade. Det är ju alltså livet ska ju klaffa också. Klaffa precis. Men eh, vi har ju börjat dieta nu Både jag och Johar egentligen mm. eh, Så tanken är att köra i September eh, Första tävlingen eh, Och det är ju den som Har gått i Alicante Innan eh, Europa Pro mm. Som nu då i år går i England istället mm. Mm. Eh, Och det är ju Two Bros som ska hålla i den då, Som jag har förstått mm. Vilket kanske är lite Ja en, en, ja, Nymark. Ja, eh, och efter senaste incidenterna där också med Two Bros Men eh, jag hoppas att det blir en okej okay tävling. Ändå. Jag har nämligen velat köra den Sen jag eh, tog profskortet. Liksom. Mm. Eh, men så har mm -hmm. det inte av. Eh, så den är tanken, och sen den i Polen. Ja, just det Och eventuellt, eh, ska jag, jag säga rätt nu, det är inte Budapest utan Bulgarien. Mm -hmm. De går i alla fall väldigt nära. Och det är väl det. lite det jag har känt att jag har ju bara liksom kört en tävling de senaste gångerna jag har kört. Mm -hmm. och då blir det ju lite så här: du får bara en chans på dig, och det räcker liksom inte. Mm. Jag kan ju inte dela den uppfattningen Ganska mycket. Så med de atleterna som jag kort har varit med på tävlingen. Så att det är ju väldigt ofta man tar sig till en tävling. Och det här kan ju du också liksom vittna om som har coachat mycket att jag, att man tar sig till en tävling man pikar, man presenterar och så lär man sig alltid shit, vi skulle gjort den här lilla grejen bara eller vi skulle posera det här lilla annorlunda, eller vi skulle äta det här eller vi skulle gjort det här eller bara har vi haft en, två veckor till diet eller. det är sådana små, små saker som man ser när de tävlar, som man mm. tänker bara fan vad nice att kunna applicera det här till nästa vecka det här lilla, lilla ändringar vi behöver göra men har du ingen mer mm. tävling då är då ju klar och då, då liksom, mm. Det här hårda arbetet går bort Så jag tycker 100% att När man är i form Om man är så nära sitt mål Eller sitt, sitt mm. proffskort eller sin vinst Eller vad man nu söker Då tycker jag absolut att man kan göra fler tävlingar. When in Rome liksom. Ja och sen är det ju också alltså som, som proffs Och eh, alltså, ja jag kan är en stor liksom, Profil i Sverige mm. Men jag är ju inte det internationellt liksom Änd som proffs ja. proff behöver man ju liksom tävla och synas. Alltså domarna mm. behöver ju se dig för att du ens ska kunna placera dig. Så 100%. Det är väl lite det också. Att eh, synas lite mer. Det liksom. eh, är ja, om feedback och att de mm. då ser att man verkligen applicerar deras feedback till nästa. Men, men om vi talar feedback för att du är för lyssnare här också nu eh, proffs inom figur. Så det är ett vi har i branschen Och liksom, vi har väldigt få av dem För att det är en disciplin som är Väldigt krävande och svår att placera sig i För det krävs väldigt mycket muskulatur Väldigt mycket struktur, hårdhet Och liksom, det är verkligen en, det, det är en gren som är väldigt nära mig, till mig Väldigt kär, jag älskar verkligen figure Och eh, jag tycker det är väldigt häftigt Och när jag såg det tävla sist Så tyckte jag att du hade väldigt mycket av det För att när du blev proffs var det ingen snack Det var liksom när som helst Men när man är proffs är det något helt annat Man börjar om på ny... Mm. Ja. Och jag menar När du väl får stå på scenen och jämföra dig med De andra proffsen Då får ju du lite in insikt själv Att hur du står i den nivån Och jag tänker ju då att jag har fått feedback som du säger Och jag är lite nyfiken bara på Den här feedbacken du har applicerat Vad fick du för feedback sist och hur har du jobbat med den? Um, alltså framförallt Det var väl ingenting som jag Själv inte visste egentligen Jag är ju väldigt mm. Alltså självkritisk yeah. uh, Och jag ser ju inte det som är bra utan jag ser ju bara det som är dåligt <går> Bara bestämt <går> Ja, så Nej men framförallt alltså, Det blev lite fel Med laddningen, den tävlingen mm. Det var ju också så 40 grader varmt I Portugal liksom Så även om vi hade varit där några dagar Innan så Påverkar ju det ändå formen lite mm. ehm, Och sen Klart. var det väl lite väl Mycket salt innan och det varit lite stressigt Och så bara, hej sen Och det är också därför man bara fan skulle vi gjort om det då, så skulle vi gjort på ett annat sätt. Men liksom. mm. ehm, skjuts av samma. Ehm, det blev som det blev. Ehm, så jag skulle ju varit hårdare, definitivt. Ehm, men med mer hårdhet, så, alltså du kommer ju tappa ja, för volym också, liksom. Så det är ju den balansen hela tiden. Ehm, jag har ju dock sett att eh, alltså, de är väldigt hårda i figur. Det har ju liksom gått. Åt hårdare hållet I alla fall inom Europa Tävlingarna som går här Det är lite annorlunda i USA Där är de lite softare Men generellt då, alltså Hårdare och Bättre baksida då, Framförallt rygg och wide taper liksom. Där ligger jag i lä Väldigt mycket Eller låg i lä i alla fall Jag hoppas att det har kommit upp För det är det jag har jobbats på i alla fall de verkar också, alltså, det, det, det känns ju också som de som är aktivt tävlande proffs har också några procent mer muskelmassa i mot de som precis tar sitt kort, för det tar ju säkert något år innan man hinner jobba i kapp den muskelmassan också, om man inte har det med sig. Men det oftast känns det som att det, är, det där det finns en tydlig skillnad också mellan nyblivna proffs och de som är lite mera seniora proffs. Ja, precis. Alltså, det är ju som jag pratade nu i helgen med Elin Sällgren mm. som ju också är ett av våra figureproffs. Mm. Och hon gav mig väldigt mycket komplimanger Och liksom sa typ att men, du är ju en av de större figurerna mm. Och jag bara, ursäkta alltså, Jag kan inte liksom se det men, men samtidigt när man ser eh, om en sån när man på bild tycker ser liksom enorm, enormous ut eh, I verkligheten Så är det ju oftast inte alltså, Då tänker man, oj, de var inte så stora liksom men det handlar ju mycket om alltså muskelmognaden, som du säger. Att mm, absolut. Densiteten, människorna. Den den liksom, när de är alltså och det mm. händer mer. Så det handlar ju inte bara om att bara se stor ut i, i kläder. Liksom, utan, mm -hmm. Nej, det är ju en illusion. Du ska ju se liksom stor ut på scenen. Mm -hmm. Men ett bra exempel var ju hon som kvalade in till Miss Olympia, Megan Sylvester. Ja. Ja, det var ju en riktigt så här chockfaktor på hur hon har liksom utvecklats Så säkert om man ät, mäter hennes armmått eller lormått Det är inte säkert att det skiljer så mycket mot kanske någon annan Men hon har lyckats få den här illusionen där det ser helt galet ut Ja, så alltså hon, är, hon är grym och hon har en alltså sjuk... Äh... X-form liksom. Ja, precis. Extremt bra V-taper, eh, mm. media, alltså fylliga lår mm. och K-det, liksom. Så att, ja, ja Det är det all you wish for liksom. Mm. Men eh, bara lite snabbt tillbaka till plugget. Hur, eh, hur kom det sig att du pluggade HR? Var det <laughs> något som, ett intresse som du har haft länge eller något som du utvecklade liksom på senare tid för... Eh, det är lite kul att veta mm, Nej men alltså Jag har väl alltid trivts Att jobba med människor liksom um, mm. I någon form Jag har jobbat som personlig assistent ett tag också Och sen med coachningen Givetvis mm. um, Mycket, mycket lyra hörnor som springer runt Ja <laughs> exakt Så mycket liksom det Och sen hade jag väl också Tidigare ett lite större intresse för Juridik um, Och ja de två tillsammans blev lite HR liksom eh, mm, mm. möttes lite på mitten så eh, jag har ju fått ett sommarjobb här nu i alla fall till att börja med som jag ska köra i sommar som eh, enhetschef eh, inom äldreomsorgen här i Jönköpings kommun Kul. Mm. det blir en ny utmaning nu efter Kul. Hur, hur känns det nu i samband med att du ska påbörja liksom, en, en tävlingssatsning Alltså lite skrämmande ändå på sätt och vis Alltså bra på grund av att jag tvingas att ha en struktur yeah. eh, Som är alltså, vattentätt liksom. yeah. eh, Och det är ju bara positivt eh, Men mm. samtidigt som jag sa innan nu har jag haft väldigt liksom, chill somrar eh, Där jag liksom bara har kunnat fokusera på att typ, gå in stegen, träna, äta, sova Alltså bokstavligen. Och typ inte ha någon övrig stress liksom. Mm. Så kommer det ju definitivt bli en annan typ av utmaning. Um, men det, det ska bara gå liksom. Det ska bara gå. Det ska bara gå. Allt går med, med, med planering. Det, det är bara jag tycker generellt när man jobbar och satsar seriöst så tycker jag i slutet vad, hur om man än gör det så blir man ju trött i huvudet Och man, man, man, ens output på jobbet blir ju inte lika skarpt så här är det ju bara i, och dubbelt där, för att, jag vet inte om ni håller med mig det här Men i början av dieten Visst fan blir man bättre på exakt allt ja, ja, ja Allt blir alltså, optimalt ja. För att jag blir så otroligt strukturerad Jag blir så otroligt ja. energieffektiv och vet, Den här slöseriet på tiden man gör med Vad ska man göra? Ja, ja, ja. Vad händer här? Och så ska man stå och laga sin mat För när man är på sin tävlings diet Då är man så jävla rädd att inte ha mat exakt när man ska ha den Så då gör man ju allting på en dag Sen har man allting uppstrukturerat ja. Så man sparar så mycket tid och pengar Och allt blir så mycket bättre för mig Jo, och jag jag, i jag ett tänkte på fyra, fem sista back. veckorna där man ja, har där där, <laughs> ångest för att gå morgonpromenad och ångest för att ska gå och lägga sig hungrig och man blir ja. förbannad för att folk säger dumma grejer på jobbet jag vet Ja men verkligen, jag, hade, jag, jag har alltid gjort mycket cardio direkt fastnat på morgonen men också direkt efter gymmet Vilket gör mm. att jag kunde jag ha gympass ibland som jag typ drog ut på för att jag ville inte göra cardio så, ja. så det så problemet var ju bara att, Fan om jag kan träna halvtimme till nu Så kan jag vänta med cardio till en halv Men den det är ju kvar jag blir damen, ja, ja. Så jag får göra den likförballet sen ja. <skratt> Fast ännu tröttare då bara Ja, ännu tröttare ah, ja, ja. Man, det, Hur man gör så känns det som att man lurar sig själv I slutet ja, ja, ja. <skratt> <skratt> Men för, för, för Sara ni, ni kommer ju nu från en ganska Jättefin säsong av våren tycker jag Som liksom med er team Arisen Och mm. Samtidigt så, ni har väl en tävling kvar Jag vet inte om, om ni har om, ni, om man räknar Alströmer som eh, Vår eller sommar Jag vet, jag mm. vet inte om ni har att heller men, men om du summerar liksom vad du tycker om våren hittills vad, vad känner ni för att Utifrån ser det ut som att Arisen har gjort En riktig win, en riktig mm. liksom, säsong? Ja, nej men det är väl som du säger Alltså, jag blev typ Lika chockad själv av någon anledning varje gång vi liksom har haft, alltså tärningssäsong, oavsett om det är vår eller höst eller bara liksom eh, mitt i sommaren där. Men eh, mm. att vi har så bra atleter, liksom. Eh, ja. Jag blir otroligt stolt och liksom förstår typ inte <laughs> hur, hur det händer. Eh, är det liksom bara att vi får bra människor, eller är det liksom, det är väl såklart kombinationen av att vi får folk som verkligen. Vill göra jobbet och vi mm. guider dem rätt I det mm. liksom. um, Men vi har väl alltid så alltså, velat ha en väldigt hög standard uh, Och Ja det Visar sig också att, vi, att det är det vi lägger fokus på liksom Vinnande koncept mm. Mm. Uh, Och det var ju alltså, Vi hade ju 11 atleter i Södertälje uh. Uh, På lördagen i alla fall Sen var det ju mm. sju av dem som körde på söndagen också mm. Så jag lyssnade ju lite på er recap där och ni sa det att det, det kändes som att vi hade hälften av atleterna typ på tagningen. Det, <laughs> det, det blir som att man abonnerar på vissa personer som kommer tillbaka. Vilket är kul. Vi hade ju en i varje disciplin på lördagen eh, utom mm. women's bodybuilding. Då, liksom. mm. eh, men det var, ju, det var väl ingen alls som körde den. Nej. Men du har aldrig känt att du vill jobba med det här Istället för typ HR Att du skulle vilja jobba med coachingen fullt ut Alltså det har jag ju gjort liksom nu ja. eh, fram tills det här liksom eh, ja. Men jag känner väl lite Alltså jag älskar ju det efter Speciellt efter så här helger liksom eh, mm -hmm. Men sen så känner jag väl lite att det blir man alltså det blir för mycket av, av det goda också. Jag vill verkligen kunna lägga fokuset på mig um, utan att låta självisk. Liksom. Uh, sen kommer jag fortfarande ha kvar coachningen mm. också. Men lite mer som en hobby, mer än ett heltidsjobb om man ser. Så att jag också mm. verkligen fokuserar på de få personer att de verkligen får 100 procent uh, och att det verkligen blir bra. Um, men Johan kommer ju fortsätta. Eh, heltid med coachningen. Liksom. Eh. Mm. Det är väldigt att kunna ha dig också. där som liksom sidekick i hans mm. och också att kunna liksom göra de sakerna som du är bättre än honom, och han är ju som han är bättre än dig på så liksom jobbat tillsammans. Mm. Det, det där är någonting jag saknar i min coachning. Jag skulle gärna vilja ha Johan eller en Sara i mitt team också. Jag mm. <laughs> eh, för att det är så jag väldigt, Ja, vi får se. <laughs> vi får se. Men det, är här, det finns ju väldigt. Eh, det är väldigt ofta jag kan tänka mig att folk utifrån tycker Ja men coaching verkar som ett glamoröst jobb mm. Men det är ju verkligen sånt jävla slit Alltså mm. det finns ju verkligen så Mycket saker som går, går igång i huvudet Hela dagarna, hela tiden Så jag, jag fattar hundra procent att man vill liksom kunna I en period bara säga Ja men jag sätter coaching här nu, fokus på mig en period nu För det går liksom inte när man har så mycket coaching Så jag mm. fattar in hundra procent att man Ja men jag vill göra HR en period till exempel Och det är väl väldigt bra idé Ja, alltså... Det, det kan ju aldrig gå fel att ha en utbildning i bagaget. liksom. nej, jag går nej. Här. nej alltså, Men, det får väl se om jag känner att... Nej, vet du vad? Jag vill gå tillbaka till det. Eh, mm. Eller mm. bara köra lite, liksom. Men... Eh, ja, just nu så får jag köra... Enhetschef ett tag i alla fall. <laughs> <laughs> det får inte vara det. Om du kunde... Eh... Men du kunde liksom ha Tävla och få pröjs Alltså bara träna, tävla Promota Vad du nu ja, som kommer mm. med det där hade du, Är det något du hade velat göra? Ja, alltså 100 procent Det hade ju också Alltså jag tror att det, det är ju den största Begränsningen för alla Oss atleter här i Sverige eh, mm. Är ju att vi inte Kan liksom leva på det på samma sätt Ehm mm. Och då måste man, eller måste Men det blir ju att man tar liksom Längre pauser ifrån det För att kanske verkligen liksom Spara ihop och kunna göra En, en satsning eh, Och sen ta det något år och ja Så definitivt alltså, Då hade jag ju nog Tävlat oftare eh, mm. Såklart och, och inte bara i Europa Utan verkligen tagit mig till USA också och. Mm. Mm. Det är väl egentligen ett, alltså, ett väldigt, En väldigt stor dröm att, att åka dit och tävla också ehm, mm. Just eftersom Jag ändå upplever Att det skiljer sig så, så pass mycket Som det gör i bedömningen eh, I Europa kontra USA också ja, det ehm, Men det är ju liksom en, en resa och tävling i USA Är, är som liksom tre i Europa liksom. Så att Håstnadsmässigt eh, Ja, Liksom, en större maskineri att rodda kan jag tänka mig mm. både resandet och hela det. Jag men att åka till Polen det är ju som att åka från Stockholm till Malmö i princip, mm. alltså det är inte ja. så publicerat. Nej, precis. Så att, mm. jo men definitivt det... Ja, är det någon sponsor som <skratt> kan tänka sig så. <skratt> jag Svara upp liksom, det är självklart. Vi <skratt> får köra en sån här crowdfunding-insamling. Me, uh, Men jag, jag tycker du ska liksom inte gå på de här små entreprenörerna i Sverige. Gå stort nu. Kolla kol, kol med Emirates. Liksom. Kolla med liksom, Emiraterna ja. där. Där finns mycket pengar. Liksom. Gå på några Det är dit du ska liksom. Kuwait, där finns ja, det jättemycket jag. deg. Det, ja, det kan vi snacka om. Mm. Ja, ja, jag är ledsen i kontakt. Men, jag tänkte på den här tiden från sista tävlingen till nu. Mm. Eh, har du tränat lika hårt under den perioden? Eller har det varit perioder där du, eh, har, ja, men, du kanske fokuserat mer på plugget? Du kanske inte haft lika stort driv att träna. Hur, hur har den perioden varit? Alltså jag säga att tiden efter att jag tävlade sist, det var ju i vad var det juni eller juli 2022 där, då tappade jag typ allt. Alltså jag tappade, alltså det låter så att jag tappade motivationen, man bara ja men nu är det inte motivation som styr men ja... Det var liksom bara pankaka och alltihop eh, Och även om jag hade haft en väldigt bra diet eh, Och hela den biten Så blev liksom reversen inte Alltså jag tror aldrig jag har haft en bra reverse egentligen eh, mm. Och det kan jag bara vara ärlig med att säga Och det är jag inte stolt över Men så är det eh, Och det är väl också något som jag verkligen vill ta revansch på eh, Så att ja, kroppen eh, Träning, hade det knappt någonting Alltså jag körde lite crossfit gjorde jag för att hålla igång och för att liksom göra något annat. typ mm. eh, Och kosten var väl som den var. Det var inte det att jag liksom åt alltså massa skräp och bara åt onyttigt. Men snarare att jag inte fick i mig tillräckligt då. Ja. Eh, mm. bara man kan liksom inte riktigt vara på den liksom, näringskänsliga punkten som man är efter en tävling. Mm. Nej, mm. Och det var lite, alltså, man levde väl lite mer som en vanlig svensson om man kan säga så mm, kanske men, men det är väl också väldigt uh, bra kanske, men jag, jag tror att det är ju också väldigt mycket svårare, alltså tiden fram till tävling att ta sig i form. fan var tufft och jobbigt och lida, det är hemskt men tiden som är liksom direkt efteråt, det är skittumt och liksom, jag tror att det är väldigt viktigt att liksom folk som Även du kan liksom säga att den perioden är tuff Och skitjobbig Och liksom veta om att den perioden är någonting Man måste kunna tackla också mm, mm. Precis det är ju alltså, Jag kan ju bara säga till mina atleter Att hamna fan inte där liksom. För Jag vet ju eh, Hur jävla tufft det är Och eh, sen ska jag väl inte säga Att alltså, det har ju aldrig blivit kaos liksom. Att jag har gått upp flera kilo Och liksom lagt på mig hur mycket som helst Det har jag Men, ja. <laughs> men det är ändå så att man, man känner liksom Själv bara, fan nu har jag liksom Tappat det här mm. ehm, Och speciellt som proffs då, Så kanske man känner att är nu större press På sig att man får mm. inte hamna där liksom. ehm, Men Upp i hästen igen Alltså alla kan ha dåliga perioder- eh, så länge man gör något åt det. Och, eh, alltså hela förra året- måste jag väl ändå säga- var ett jävligt bra år. Eh, mm. Jag gjorde ju- en diet Och Det syns också, men det syns ju också ja. i din fysik, tycker jag. Tack. Jag hoppas det. Alltså, jag gjorde ju en diet förra året. Eh, mm. Dels för att se lite- hur det såg ut. Eh, men också för att- bara göra en bättre rebound- eh, Först och främst eh, mm. Fram till stå ja, fram till nu När jag liksom har gjort allting till punkt och bricka i ett års tid Och känner liksom att Fan vad gött Alltså maten är hög Formen är bra Bra utgångsläge För att liksom köra en, en diet nu igen um, Så att, ja Var det svaret på frågan <laughs> Det tycker jag absolut Mm. men när du fick koll eller allting du fick kontroller allting och började komma igång och, och du kom in liksom på banan eh, vad är det sen du satsade på mest var det någon muskelgrupp som du kände att du måste liksom få upp lite mer eh, var det flera eller hur, vad, vad hände där? Ja men det är väl alltså som jag sa där alltså feedbacken jag fick sist var ju liksom rygg vid taper. Mm. Jag kan ju känna att jag har liksom bra axlar och sådär off-season. Men sen har jag ofta känt att, det är liksom, att jag har tappat mycket av volymen där mm. eh, sista veckorna på det. Eh, och då måste liksom alltså massan måste på och vara på ett tag. Sitta att man, kvar liksom man fattar. sitta kvar när man väl är hård också. Mm. Eh, mm. Så mycket, ja, men mycket rygg eh, och alltså. Sen bara liksom överlag egentligen ähm, bli bättre, bli större. Ähm, mycket ben, äh, framsida. Min baksida är väl kontra framsida. Benen bättre tycker jag. Så mm. mer fokus på att få ett bättre quad sweep. Liksom. Ähm. Men om, om vi ska prata lite mer konkret för de lyssnarna som sitter och tänker så här, shit, en dag mm. vill jag vara Sara Kindvik bra. Liksom, och då är det inte bara så här att man kan inte bara säga att ah, man är en bättre ben, bättre rygg. För hur får man bättre ben? Liksom, vad är din filosofi för de som lyssnar nu? Liksom? Vad, är liksom, vad är hemligheten för dig? Hur, hur lägger du upp det? Inte liksom för någon annan, så här, men hur lägger du upp det för dig och hur tränar du? Alltså, jag har ju alltid, typ alltid skött min egen träning egentligen. Ehm. Mm. Um... Jag och Johar har väl lite olika syn på det där, kanske. Okay. Eh, men han gillar väl lite högre volym än vad jag gör, okay. eh, generellt. Sen har jag... Vi, vi alltså ändå möttes ändå lite på mitten. För jag sa det men jag vill testa din approach också. För att mm. det finns ingenting som säger att... Visst, jag har funkat bra hittills, men det kanske funkar ännu bättre med en annan approach. Absolut, så eh, kan det Men jag alltså Tog ut mig liksom på halva passet Och så kände jag bara Shit, Nu har jag fyra övningar kvar Och jag är helt smoked <laughs> ja. äh, Men jag, alltså, jag, ja, jag klagade Och han ja. kommer säga det har du bara att klaga. Men, men tror du att det är för att Joa tränar som en tönt Att han liksom inte kan ta ut sig ja. så som du gör <laughs> <laughs> Nej men han är ju också alltså, Kungen av skador liksom. ja. äh, Och då kanske det passar bättre alltså, Nu säger ju inte jag inte att han inte tränar tungt på grund av det Men det behövs kanske ändå en annan typ av stimulans eh, Åt honom liksom. eh, Sen vet jag att många av hans klienter har den Alltså såklart Eftersom att man anammar ju lite Sin egen approach till sina klienter eh, Och det funkar ju liksom Bra, men det ja. mötas lite på mitten där. Jag har väl ändå anammat lite mer liksom intensitetstekniker och så det senaste. Mm. Bland annat. Så inte bara liksom två arbetssätt, alltså arbetssätt, back-offsett och sen mm. klar, utan lite mer intensitetstekniker. Och det känner jag väl ändå har hjälpt. Cool. Framf Framförallt benen. Ja, men lite DC-sätt och sådär i, i bensparken för där alltså jag tycker inte att jag kan köra tungt där eh, och verkligen få ut hundra procent rent muskulärt. Alltså då börjar liksom knän och, och, och sånt verka. Jo, så, ja. så att det är... Ja. men ut, utöver DC stretch och så där, eller DC set som man säger så liksom är det rest eller drop eller liksom mio sets eller vad är som liksom din liksom go to generellt v vad gillar du? restpause eh, rest pass, mm. ab absolut ehm, och drop skulle jag säga ehm, mm, i samma variera lite mellan dem typ ehm, mm. sen har vi också vad jag har gjort mer lagt in kodsen eh, så att jag träffar dem lite mer Alltså efter pushpass Till exempel mm. avslutat med kod så att de ändå får in lite blod eh, mm. Och eh, Får in liksom nutrienterna Som alltså, man äter och dricker Precis efter träning Dit också eh, mm. Så att få in lite mer volym så sätt. Men inte kanske Per liksom renodlat benpass Nej Sprir ut frekvensen lite mer över veckan Istället för att liksom, pusha allt på en dag liksom Ja om jag håller med dig mm. Så ja nu, eh, Som sagt, det är ju bara första delveckan Så att det har inte hänt så mycket ännu Men eh, jag Med tanke på hur fysiken Såg ut i alltså, Höstas Förra året eh, Och utgångsläget är bra Mycket bättre detta ja, år. Men du håller ju väldigt städad off-season Ja, eh, ja men det, detta, detta, denna off-season har varit Väldigt bra faktiskt mm. Eh, måste jag säga. så att, ehm, Jag är jäkligt taggad på att se hur det kan, hur det kan se ut nu. Ja, men. Ja, vi allihopa tränar. Ja. Men, eh, ja, men det är kul. Jag vet ju hur hårt du tränar och hur tungt du tränar. Och eh, det är alltid kul att se att. Eh, att tjejer också tränar jävligt hårt, jävligt tungt och intensivt Det är inspirerande faktiskt Och för de som inte vet, de bör titta in För att vi har ju fått uppleva det, jag har inte bara sett det Och det är jävligt kul faktiskt Det är alltid kul att utmana och bli utmanad Men när man ser någon plocka upp 200 kilo från marken på det sätt som du gör med Letja Då vet man att det är det tung träning som har byggt den här fysiken Ja, alltså jag har ju mina perioder där jag trillskas med att jag ska köra mark, liksom. Yeah. Mm. Uh, för det är ju en alltså övning som har följt med mig ända sedan jag började styrketräna och jag tycker det är så jävla kul. Uh, mm. Men jag ska inte dit... Och hålla på, men jag gör det lite Annars liksom. <går> ja, det. <går> det, det, alltså, det går bra en period Och då är det ju allting frid och fröjd Och det är skitkul Och man bara känner hur varje pass eh, Men Sen tar det stopp liksom. yeah. Och så Slutar man eh, För att det gör ont Och mm. egentligen fyller det Inte så stor funktion rent hypotrofimässigt liksom, Utan det är ju äh. bara för att det är kul Ja. Men, men det är en viktig del men Det är ju ändå en viktig ingrediens att, att göra En del saker I träningen som är jävligt kul Vad det nu må vara Alla tycker olika saker är roligt För annars kan det bli Extremt monotont Om det är bara fokus på du vet, Jag ska bara bli bättre på det här Men vilken Muskelgrupp tycker du är jobbiga eller lite jobbiga, jag säger uttrycka med det du har svårast att få liksom växa eller få kontroll över? Alltså det måste nog vara ryggen då. Även om jag tycker mig se liksom att jag har hänt något nu. Men där har jag snarare verkligen fokuserat på att alltså kontrollera rörelserna så alltså mycket som möjligt. Inte att bara flytta vikt liksom. Mm. Eh, och det är ju väldigt lätt att hamna där att, att det blir liksom att jag ska bara öka i vikt jag ska öka i mm. rätt eh, och så är man där och slänger sen liksom, och har inte den rätta precisionen men så det har väl varit lite en mental battle att verkligen eh, tvinga sig tillbaka lite eh, mm. och ja verkligen liksom känna att det är stretch, det är squeeze Um, hitta kontakten på ett annat sätt Och inte köra sådana övningar Som jag inte um, Gör det med liksom. Det finns ja, det inga det. övningar man måste köra Bara för att um, Bara för att det är liksom en, en tung, bra Ryggövning mm. um, Sen samtidigt så är det ju Så många som idag liksom bara ah, ryggträning förr det var liksom tunga stångroddar eh, och ryggträning idag ah, det är de här man sitter och drar i mm. cable, liksom. eh, och jag, alltså jag håller med där också man vill ju ha de här tunga bara fuck you liksom. ja, men, men jag måste ändå så här tillägga eh, det här att om du inte kan aktivera dina muskelfibrer i en tung eh, stångrod eller tibbar mm. eller hantelrod då kan du stå och dra där för jävels. Hur cool det nu är med 60, 70, 80 handlarna och ändå har en ganska värdelös rygg. Exactly. Men om du behöver jobba upp det liksom muskelkontakt där, där liksom dina nervbanor börjar connecta och du förstår hur till exempel dina lats förlänger sig och hur de förkortar sig. Det gör du genom de här situationstecken töntiga övningarna som har blivit trendigt idag. Det har sin plats. Sen så får du göra en övergång till att gå över till tyngre övningar där du klarar av att kontrollera rörelsen, repetitionerna exentrisk, koncentrisk, tungt och få träff. Problemet är att man ser, eller alla vi ser ju folk stå och kör stånger på 180 kilo fast de har ju ingen, de har ingen rygg. <laughs> ja. Det är ju liksom ingen rygg. Sen Nej. ser du till exempel Nick Walker som är en av världens största ryggar och kör på 130-140. Mm. Och du ser att varje repetition är som en hydralmaskin. Det är, liksom det är identiska reps i 12 reps. Så... Jag tror det också vissa har missuppfattat hela grejen mm. med att träna för tungt. Tungt är jättebra, men man måste kunna kontrollera det. Sen är det de som säger att det är bara att träna tungt och allt annat är töntigt. Nej, men det, Du måste ju fatta vad du håller på med. Jag tror jag det är i alla fall de... min intryck. Ja, jag håller med dig helt jag tror även att de bodybuilder som gjorde det förr gjorde lika mycket i övningar. De filmade det. De visade inte. inte. Och det, vem vill se på det? Så liksom, <laughs> ja. Säg till när du är klar med tjafset så filmar vi din där <laughs> Jo, men sen, sen var det så här. För när jag liksom kom in i hela den här grejen. Alltså det var ju, alltså jag överdriver inte det var ren mobbning om du körde typ bicepskablar eller det var ju så här men då var du då, det var någon fel på dig och du, det var fel på, på din läggning och allting whatever men, men, men om du kör stånger curls skittungt du inte träffar biceps och du har lika värdelösa armar vad fan spelar det för roll? Alltså, det, det är viktigare att vinna gymmet än att vinna på tävlingen. <laughs> ja, Vem är ja, störst i hoodie? Det är det coolaste. Alltså. Ja, ja, ja exakt. Och Där tycker jag ändå så här att folk har ju vågat köra Uh, jag, jag, jag måste komma till det snart också uh, övningar som faktiskt har en verkan det var ju, typ, ja, det var ju astöntigt att, att män skulle träna glutes till exempel det mm. fanns inte ens på kartan uh, nu ser vi ju liksom de bästa och består Olympia killarna och proffsen måste träna liksom, gluteus för att överhuvudtaget vara komplett Mm. Så det tycker jag är rätt nice Att hela den här grejen har Suddas ut man gör det man behöver Göra för att få en komplett fysik Mm Håller med det Tycker jag ja, för När vi körde live så tyckte de höll på att Reta mig för jag började jag kör Och så sen såg jag dagen mm. efter tävlingen Körde James Holings ett hip ja. och sen, jag ljud, jag hip Så jag var ju tvungen att skicka det till dem som höll på <laughs> jävlar, Ja, det var väl någon som hade lagt ut det Så det blev ett jäkla hej. Var det inte typ Victor Black eller? Det är han, han skrev ut mycket grejer Ja <laughs> Vad var, var det om att män tränar gluts? Eller vad var det om? Det har jag ju missat Ja men typ att eh, Jag vet inte någon som står på Olympia scen Som kör hip thrust typ För det stämmer eh, inte Det stämmer, ja. för jag vet Jag är ju personlig ut. Ja, och även Jean-Claude, det är ju tror bara själv. Det är också lite grann att ja. vår största muskelgrupp på kroppen är liksom liksom glutesmaximus. Den är ja. enorm. Alltså, glutes- är liksom helt enorm. Att liksom bara ignorera den, det, det ja. förstår jag inte varför. Sen, vi kommer ju alltid träffa den och träna den hårt när vi kör tunga knäböj och sådär. Men vi, vi belastar den inte alls. isolerar inte på samma Nej Nej, precis. Vi tränar den aldrig hårt ett kort läge om vi inte gör till exempel. Mm -hmm. Utan bara förlängt läge ja. Så det, det, men, jag, jag tycker givetvis att man ska träna den För att det är, så här, för Vi som älskar bodybuilding När vi tittar på en tävling igen Det enda man står och säger Ja ah, front relax, ah, absolut Men vänd dig om Man väntar ju bara på att få se de här ränderna i rumpan För att veta liksom, ja. Jo men den jäveln har tränat hårt Och han är i form ja, precis. Men, men jag tror ju som sagt Det är ju också en ganska relativt ny trend med, med slicerade glutes. Men sen tror jag också så här: som folk, bara oh, enda övningen som bygger bed är knäböj. Ja. Uh, dude, jag kan inte köra knäböj, jag är diskbrock. Alltså, du vet så här, Så då måste ju ha hitta andra alternativ. Och det finns jättemånga världsmästare som aldrig har kört knäböj för de har inte kunnat. Nej, alltså, och det var ju samma sak där. Det var ju en. Alltså stapelövning I mitt upplägg förr eh, Men det är ju samma sak där Alltså jag Den tar för mycket Kontra vad den ger eh, Nu också eh, Sen är det jävligt kul Och eh, coolt Men <laughs> Ja jag vet, men, men jag tänker så här för jag har gjort så mycket sådana dumma grejer där jag tvingat mig att göra saker när min kropp inte har velat och så har jag fått checka upp det och nu är det så här, okej okay, jag kommer acceptera om något inte går uh, antingen så får det bli som en putsaövning där det är liksom belastningen är så pass låg att jag inte kan skada mig eller så skiter jag i den uh, och, och, och det, när det blir kontraproduktivt så ger det ju ändå ingenting om man ska tvinga sig övningar som inte funkar för ens kropp Mm. Nej. Det tycker jag iallafall. Men Och, och vad, Hur ser planeringen ut? Hur hårt går det på dietet nu? Liksom, är det liksom första veckan nu? eller det liksom rivstart eller ni in den? Liksom, hur, hur är upplägget? Ja nej alltså, Som sagt, eftersom att utgångsläget Ändå är relativt bra mm -hmm. eh, all, alltså, Alla rutiner Har ju liksom suttit nu eh, Så att jag har ju redan jag har ju redan levt det i princip Förutom att Haft något frimål på helgen liksom. eh, Så mm -hmm. det är väl i princip bara Same same Men att vi successivt börjar Sänka ner kosten Och öka upp output liksom. eh, Men så Och det är ju Nu är det väl 19 veckor denna helgen Men 20 veckor ut som vi började Så att det är ju ändå lång tid eh, Men jag föredrar ändå Att ha det för att Dels mm -hmm. Jag måste bli jävligt hård den här gången <laughs> och, mm. ja. och sen alltså, Jag gillar bara att ha lite mer tid På mig mm. eh, Så man slipper stressa Och bara verkligen Alltså kom, komma upp med En fysik som inte ser Stressad ut eh, mm. Mm -hmm. på scenen. Mm -hmm. Men hell hellre att man är i form Två veckor innan än två veckor efter Ja. Jag menar, det, det hjälper ju inte att vara i form efter tävlingen Det är ju bara när vi står där som räknas Så då är det att man får lida lite extra i så fall Jag håller med dig Och det var ju ja. alltså som förra året Nu när jag dietade då eh, Då hade jag ju definitivt inte lika bra utgångsläge Fick börja mm. kosten mycket lägre eh, Men det ledde ju också till Att när formen var som bäst Kunde vi börja öka kosten eh, Vilket gjorde att För staten, liksom Jag var hård men jag blev också fylligare Och Ja, det är skit smart mm. Du kan ju också justera liksom att om det skulle behövas dra ner kardion, liksom stressa av lite, för annars blir det att man har ett mål och sen när man närmar sig, man ligger lite efter, då måste man bara öka allting. Mm. Och det kan ju stressa både kropp och skallen ganska ja. hårt. Liksom. Och hellre att man ökar liksom när man har den här energin i början nu, än att man ska behöva liksom ja. öka när man är som mest trött och sliten. Liksom. Mm. Nej, och sen alltså jag har väl alltid haft ganska alltså jag har lätt åt båda hållen Jag har lätt att gå upp men jag har också lätt att gå ner liksom. Mm. Um, så jag känner mig väl ändå ganska trygg i att det kommer gå alltså att det kommer vara en ganska smärtfri det uh, egentligen. Um, och sett till liksom förra året Där det jag verkligen mådde bra alltså bara rakt igenom. Jag tyckte jag tror inte jag tyckte en enda dag var jobbig liksom. Um, så, ja. så kan man också ha det <laughs> ja. Eller så säger hon Bara så för att söka ja. folk <laughs> jag tror bara Hon har glömt hur jobbigt det faktiskt var Askan sa ju Han hade inte en enda dag som var bra när han det sist Men då ska vi också säga Att jag var ju kanske fyra veckor ifrån En alltså verkligen tävlings crisp, crisp. Mm. Ah, okay. Så att jag hann liksom aldrig bli så låg Vilket ju ändå var onödigt Eftersom jag inte skulle tävla liksom. Men, Just det Fyra, fyra veckor i Saras ögon vill säga. Ja. För att du har också en så mycket högre liksom standard än vad de flesta ändå har Jag tror att de flesta har varit väldigt nöjda med den formen du presenterar Men din, din liksom högsta nivå är så mycket högre än alla andra Så jag förstår vad du menar ja, men man, man har ju sett nu alltså, Inte minst när man liksom stod bredvid de som är i toppen själv eh, mm. Utan alltså, bara nu senast på Sarge liksom. Eh, hon som vann proffskortet där i Figger. Mm -hmm. Alltså mm -hmm. det är stenhort liksom. Yeah. Eh, och där har jag aldrig varit. Eh, så att det är klart att det är lite ny mark för mig. Eh, mm. Vilket gör mig både liksom lite rädd och lite. Eller, och också taggad. Liksom. Eh, mm. Att se något man aldrig har sett innan på sig själv. Eh, mm -hmm. Men. Alltså jag, vill, jag vill ändå inte bara säga liksom att jag måste komma ner till den här fettprocenten mm. för att det ska också se bra ut. Liksom. Mm. Yeah. Och alla behöver inte bli så hårda för att det ska se bra ut. Nej, 100 så Det är liksom den balansen. Ibland är det tvärtom. Det, är, vissa det, kan, bara, det bara, kan bli sämre också som du, ja. sa. du ser sjuk ut nästan. Ja, ja men och liksom, det är en sak i bodybuilding där du alltid blir, det är alltid positivare och hårdare. Men i figure finns också en gräns där nu, nu är du inte ens i kriteriet längre Vilket kommer att döma ner dig mm. Och du vill inte jobba hårdare i onödan Än vad kriteriet kräver Då gör, gör du bara jobb åt ingenting Och nu vet jag att de har blivit hårdare Med det ja. också sen Ja det var väl typ sen i höstas kanske Ja, Tyler Manian har gått ut och gjort massa ja. videos ja. I liksom Majoriteten av eh, De yngre de klasserna ja. eh, Så har de ju sagt liksom Att det ska inte vara så här hårt eh, så. Men, men det är svårt också att, att anamma det när det hela tiden döms jag... åt det hållet ändå mm. och det beror ju bara på vilka som dyker upp liksom. men, men jag vet ju lite grann hur du funkar också Sara eller förlåt om jag talar åt dig nu Men jag tänker också, när man är en sån här tävlingsmänniska så mycket så tittar man sig i sig spel, jag kan bättre, jag kan bättre jag kan bättre men bättre är inte hårdare längre Utan bättre är att liksom stanna där du är Och det är så jävla svårt när man bara vill framåt Framåt, framåt, framåt, bli bättre Jag kan kriga hur hårt som helst, för jag vill vinna Det är så viktigt att liksom, du som jobbar med, som coach Och liksom kunna ha Joa i sin rygg Och bara säga att nej Sara, du är bra Du ska inte mm. bli hårdare för att vi atleter själva När vi står där Vi vill ju bara platta i mattan och bli så hårda Och krispiga och stora vi bara kan Men det är, liksom, det är så jävla viktigt att förstå som, Att lyssna på sin coach, förstå kriteriet Att det här vi ska vara inte bättre, mm, mm. hårdare För hårdare är inte nödvändigtvis bättre Precis och det, Sen är det ju också att alltså, Idag vet jag ju att alltså, det, Självklart kollar man på Instagram Man kollar på dem man ska möta mm. Och liksom vilka yeah. som kommer dyka upp Men idag vet jag alltså, Det, det liksom rör mig inte på samma sätt Som det gjorde förr uh, För jag mm. vet liksom att Jag lägger ut bilder och jag ser bättre ut än vad det kanske gör egentligen mm, Och mm. lika så gör alla andra liksom. yeah. mm. Det är alldeles lika oftast. i verkligheten Oftast mm. Mm. Mm. Och, och sen Ljus Och filter och redigering och allting mm. Ja, Och sen samma sak Alltså just formmässigt Det vet jag också att ni pratade om i recapen där Från helgen att Poseringen och utstrålningen Och total package Alltså de sakerna gör ju också extremt mycket så att bara har en form så betyder mm. inte det alltså, det betyder ingenting liksom mm. um, och det där är ju också dock någonting jag verkligen måste jobba på till denna gången min mm. eh, närvaro liksom eller min ja. presentation mm. av mig själv mm. ja. Jo men det är ju helheten alltså, vi givetvis kan du inte ha en del som du säger bara vara hård men du Liksom snubbla på klackarna och liksom Läppstift över hela facet Allt måste vara rätt liksom. men, men, men Och det är den balansen Som är en utmaning För jag tror att vissa mm. har lättare för det ena Och vissa har lättare för det andra Sen får ju liksom den som kommer med en, en, Den bästa sammansättningen Blir ju liksom bäst en dag mm. mm, och, och, och det är ju utmaningen Men en annan kul fråga nu, nu när du är liksom proffs och ska tävla mot liksom, äh, andra proffs som är liksom eliten av äh, där, i din gren. Är det någon som äh, du ser upp till i den, i den liksom, äh, proffs cirkusen som tävlar i figur? Eller känner du så att äh, nu är nu jag, liksom, jag utmanar dem här. nu, jag, Det är ingen som jag ser upp till längre. Alla är nollor. Ingen. <laughs> <laughs> Nej men alltså. Alltså det har ändrat så mycket genom åren egentligen vilket jag har sett upp till oss där. Men Megan som vi nämnde förut Hände eh, sig upp till något enormt eh, Jag tycker hon är skitcool Och verkligen, alltså, man ser verkligen hur hon brinner för det här eh, Något enormt eh, Och det syns också liksom mm. eh, Sen kommer jag aldrig vara i närheten av att se ut som henne För jag har inte, alltså vi är inte samman satta på samma sätt. Liksom. Mm -hmm. um, och det är ju också någonting man måste, alltså att se upp till någon behöver inte alltid vara, och jag vill se ut som den personen. Nej, nej, nej, men det är bara hur man blir inspirerad. Liksom, ja, så, alltså för mig är det väldigt mycket mer att se liksom, jobbet de lägger ner mm -hmm. uh, och se bara hur, alltså hur de är som, som personer generellt, liksom uh, utåt, mot sporten och Alltså jag vill väl ha jag inspireras mycket av folk som är väldigt ödmjukt lagda liksom. um, mm -mm. Jag dras inte så mycket åt de som bara ska typ hävda sig Och, och jag vet inte, som har liksom only fans och sådana saker kanske nej, okay. <laughs> Men sen finns det ju de som har Du är emot entreprenörer vill säga Ja precis, <laughs> nej alltså. <laughs> det är väl ingenting som tilltalar mig bara men sen så, obviously är det ju många som, som är i toppen som, som är sådana liksom, och så kommer okay. det ju alltid vara alltså, nu är det en äh, stor politisk fråga här som kanske inte hinner devalvera igenom, men tror du att det beror på att de vill det eller att de tvingas till det på grund av de ekonomiska incitamenten i det ja, jag tror det är lite både och, eh, faktiskt att det finns ju en uppmärksamhetsgrej som ja. givetvis är trev och kul också jag tror det är jag tror det finns... Jag tror det är för bra pengar för att eh, skita det. Uh -huh. Och att man kan liksom finansiera sitt proffsatsning i kombination med där. Sen så finns det såklart människor som gillar uppmärksamheten. Alltså, Inom situationstecken så är det ju lätta pengar. Liksom. Mm. Eh, och... jag, tr jag tror det är svårt för mig. Jag tror det är jättesvåra pengar för mig faktiskt. Jag tror att den branschen är nog... Eh, det är, en, det är en väldigt litet målgrupp som hade betalat pengar för en gubbi det tror jag. Ja, men man ska aldrig se aldrig. Man vet aldrig, man vet aldrig, ja. Vi får se. Vi får börja på ett pris och jobba med uppåt. Nej, men annars alltså någon jag ser upp till så, jag vet inte om jag kan hosta några namn bara så, liksom. Alltså, det, är ju allting... Nej, det, var, det var bara allmänt, det behöver inte hosta, det var mest såhär. Nej. Nej, men så så man kan ju typ prata mindset här... också, det behöver ju inte heller vara figure ja. egentligen. Nej, precis det, är det, alltså, det, är egentligen, det finns nog någon inom alla discipliner typ uh, alltså Jag följer ju de som kör Många inom liksom VP Många i bikini um, Wellness har du, alltså... har du sett filmen dokumentär? Jag har faktiskt inte det, ah, den. det, är det är På tal om mindset, helt otroligt Ja, den är jag nästan Jag var, en... ja, den den var faktiskt mycket bättre Än vad jag trodde att, att ja. det skulle vara Men ha, ha, Där snackar vi mindset Han är redo att göra vad som helst mm. Jo, Ja, sen eh, ja, är det ju. Alltså, det är ju alltid coolt att liksom se folk som <coughs> följer. Och sen liksom stå blev de på scen. <coughs> eh, alltså, sist jag tävlade nu. Då, men som ni sa, alltså, det är en helt annan grej från att ha proffskort till att stå på en proffscen. Så jag hade ju verkligen, alltså för mig var det ju som att jag stod på Lucia på kalen igen. Liksom. Eh, och bara jag var bara glad att jag var där. Typ. Eh, men det var ju verkligen att börja om från noll och bara. Aha, här är jag nu. Eh, nu ser vi hur det ser ut liksom, jämfört med de som är bäst. Ja. Mm -mm. Grymt. Det har varit långt snack, men det kändes som att vi hade mycket att snacka om. Nästan mm. 55 minuter. Kul ju. Säger hur fort man har roligt? Ja, är Eller när man har mycket att catcha upp när du har varit borta mm. under jorden i två år snart ja <laughs> men Vi får se om vi kan få tag i Sara igen efter tävlingen. Alltså kanske precis innan eller efter tävlingen. Vi liksom, vad som händer. Ja, absolut. Ja. Men tack för att du tog dig tid, Sara. Det var så lite. Tack själva mm. Trevlig kväll. Så syns vi och hörs snart. Det gör vi. Hej ah, yeah.